nilam السلام ارشاد پرمرد چې دوا د نورو یا نه کېږي ستر ستر معنی کېږي صحتنا غروب انصار صحت اول قرار عاشق کی دل پیغمبر علیہ السلام و سلام بارک فرمائیں تصیحات او, أو عفیته دلوی نعمت داد و دیکھی کی انساناں کا مومنان و مسلماناں کا دو اول انسان کډ دوه پخ اولویي نظام هغه فارغ اوطاع چې سای په کوم الفاظ کې دې مشهور لید سياسي نظام تا د دې صحیح مصرف هغه خپل ځکه استعمال چې سای میه داد او دې مهات قدردان دي سي حق الله جل جل رود د خلې اوانه الله کی استعمال او فارق اوقات الله جل جل رود الپړي د له اوقات کی اراده رب العالمین جل جل رود کی او عبادت دا ته د روغونو معموله نه قطر تامده حقیقت کې دا روغونه معموله او په صحت الله د او سبا باندې کار وکړو روغ جوړې فصله و کوم روغ جوړې په دې کې ژوندۍ بارد ولیکې دا د دې نه او پاریوکی ملت چند می اک آمان کون یا او سوا بیوکی خیر در سوا بیوکی خیر در سوا بیوکی یا سوا بیوکی پر او راز بیوکی اخیر پا زی زندگی کداسی یا او مشغول کن او تراشی چی تا تبیاد اعبادات بپارکی در در پارا او سا حدیث مبارک کی پیغمبر علی اسلام مبارک فرمائی چا, چا دا صحاق قدردانی اونک للا دا عفیت قدردانی اونک للا اور فارغ اوقات قدردانی اونک للا دیت دوکہ ور پوشوار دی دوکہ او خوڑا مقبون نا خطوکہ دا دوکہ چانا ورکلن دغه د دې نعمتونو د صحیح استعمال په لار دا روکاوت څوک دا د کباشو غدا پرانی څوک دي د کباش شیطان شیطان له دوا کړای کی د صحت د دې عاصب شان نعمت په بهځه شیطان له دوا کړای تفارق او باعتو تو بیزه استعمال و دوکه با سو ده، دوست که دشمن، دو دشمن و دیره خطر ده چه دشمن طرح نمون دوکه خو او زمن ندا لولو دون یا مطنق زایرکی بای مختصر خطورا ترون ناوخم بک دمون کلیو علم تکیب وزنو ورکی وقتی نوال ورعای افیر ترازی ارادتا دغه بابا یا په ټول شیطان مونږ له وقې سم دعا کوله او ګناث مونږ او په عبادت کې مونږ وکړي ولي د شیطان د دوی ورته انده ساجبه مونږ دي شیطانی او مومین او مسلمان دا دست نویی چه تا مونز ما کوا رو جمع ساکا سکات نوار کوا شیطان چه تا هر تا تا دا خبرانکی چو عبادت ما کوا زکا آغی دا چه دا مومین دا او مسلمان دا پا ایمان کی گولی خبری کر عبادت تو کبل فیعه دی اللہ جل جلالهو سرامنلے فلی حازا دا ایمان دا وجلہ دایی موانا خبر نمانی چون مونز ما کوا روجہ مسار بن حبالت ما کوا خلی کنده ان دا, دا انسان دا مومین مسلمان دا دوکاولا دوکاولا پاری و بن حرب استرمانی خو خو کودمیس آگاوی مونز کوا خود کارتا روجہ سارتا خود کارتا څوک پر کوم ډیر دا او کول عبادتاتو چې څو دیو تي کې ایدا څوک فلیک په طابا مسچي دي دا څنګه له دغه سبب به نو څه مچ ګراله ده چې نه ده ټول چې مخه تا ته دغه خبره دی انداز باندې نه مله چې تاسو یو ایمان له هغه ته داسې وخت هر به استعمالي شمالا سجن دیده سبیل لیده ستا عجید دیده سبا تایوکیه او تسبارش یاو ای بلا ارزبین او کسو فرنه بیده در او دیده با لیده با لیده با لیده با لیده نو ساکیه پا دیده دیده که ستاها سیحتا هنو ساتمشی او دا هم فراید تا سباره مسلمان او دا مویم پزروکی دا ایمان دا ودیده دا ایراد راش تزنين أعمال توقف أولا قيامة قولة زباني سماع تنين أعمال القلا دا رنش أو تبت أعمال القلا نسبقش نظر كي رادراسي چي نوافق ذكا يو فرائز فرزنا فرزونا أو بالواجبات فرائز أو واجبات كول دا دي الله جل جلاله دا عظمت او د بڑای او د لوی حق هم باندې او یو نوافل نوافل کمل دعاء الله جل جله روح د محمد حق هم باندې په وایي آ دا فراي اوس اوكي واجبات هم کې ولیکې سلوک یې دا دعاء د الله جل جله د محمد حق هم پروشه سمجې لر نه اوسه شیطان 탄 ته تش نوې چې نو خپل مکړه بل میزان قلم په حسنات باندې مت را نه و تاسو نه درځوي نن تہجد مکړه زه نن تا ډېر خوب راځي زه خوب راځي نن مکړه سبا دالې جړې یا موبایل برابر کې فهم نه هغه جوړي бяدا ته پات نه فور سبا بیا دا تورید دا مال غوخه عدالت دی ویه د تابع لمن دې ده خو مخه لا پد صحاب ویکل سمسګرا دې ته نو کل فرصو کل فرصو ټول زندگی په تعجب له زندگی ورچاست او د اسلام منځ او حالان کې د شریعت قانون دا ده د شریعت اګار د کامیابی د جنت ته وصول او د الله جل جلاله مغفرت ته وصول لاړدان الله فرمایي سالعون الى محفتهم وجنۃ العرض اته سبلا کل ته تجو جنت له او الله تعالی او جنت هم عالم صالحو ملال او نو فرط ان پار لا د او د جنت بيان الله چې ضرورت کوي چې دوله لهوی فلندې د اسمان او زمکه کوي د توري وصونه حدیث ماله کوي پیغمبر اسلام عليه والسلام وایي چې کلم ستار څخه کی د نیک اکر اغا تا پس جاری کی کوي متصل نیکي کوي دا په ټول <متنسى> متفق کیږي دا تاسو زړه کې چې تاسو دا په حقیقت کې دا شیطان نیولر نی هغه خطرناک ارمر دا جنبت دو حصول ولار کې مخاومت دا الله جل مغفرت او حصول ولار کې تنا په وړاندې شیطان هرمره دې پستور غوښوي بس مقابلې صورت ګره دار قاضي ڈاکٹر عبدالحی عارف ایک سیکنڈ میں کہوں گا ارفر مائیں انسان او د مومن پسړه کی دنی کی اراده الله دا د دی اللہ جل مهمان دا خبر کی شي متو چا زل کی دنی کی اراده علم التصروف کی متوارد و د دې الله جل جلاله مهمان مهمان استاد سره استادا کول الادی د پاره میزبان مهمان څا طرف نه ده الله طرف استادا کول بدل استاد سره استاد سرهږي استاد وګونه استاد سدا استاد کول بدل د دې میهماني الله د ا دې ډول تصروف کوارته و عارف او عارف ني کې را دي پیداسته دا شعب مصکو دا چاشت والا مصکو دا تہجد والا مصکو ذکر کو صدقات کو یوه مسلمان سره هم کو یوه مسلمان درنه د دک نه لیکو اجتماعي انفرادي دا اصلاح او دنی کی ارادنی زلو کی پیداش بلد نداری اللہ اجید او طرف دن مهمان اوستہار مهمان دا قدردانی اخفل انداز و طریقل دا, دا مهمان دا عبادت دا او دا دی مهمان دا مهمانی طریقلال چی دا عبادت پڑیر خلوس شوق او محبت سر دی اللہ اجید او دا رضا لد پڑیر عبادت سر اجام او دیر کمعی کون غنی کی راستازو کرا اوستا دی مهمان با قدر دانی اصال دارا انشاللو لزیز دا مهمان با بل مهمان هم دعوه کور کئی چرا زدادی ارخوا یا با تالا یو مستحب عمل اکرد نو دا مستحب عمل قدر دانی تا عمل کدی را نو د دې میهمان <مؤسس> ترې ته کار درل د سنت له دعوت او پیچدارې څخه لږ دی د میهمانو یا خاصکې میهماني الهي چې الله میهمان <مؤسس> د هغه قدردان دي نو په سنت او دعوت کې به په دې سنتو توفيق کړل نه کیږي چې د سنت د قانونداراني په لاره میهمان بیا واجبول هغه فرايذل په شان د ویا مخلص او صبا او عاشق بالله بند او وزير چې تستاز وکړي په اگل <سؤال> اعباداتو ارادیو دا کغلو ها اوستانسو لکه برکول ارادیو دا نفرت و ناغونه دا دی مهمار قدر دانه اوکر اوک بیل فرخ دا دی مهمار قدر دانه اوکر دا دی مهمار قدر دانه اوکرل چه بی اللہ کنفر آغیل دانه اکی نا دی اوکر کالیو والوار بلتنیر سوابت آجیدو اکی سوابتی نا آکو بلتا ایم کبیو که دونه زندگی دا غیرتې میهمان دا میهمان دې استادو کو کله هم درات انور می الله تعالی نه کوئی ይችላልې میهمان بخیلان خلک دې چاله دې مستیا اول دا په خپله پاکه توفیق انده درکې د توفیق ما ختم شير فرایض له عصیب چستا د زونه با عبادت ته ارادي اوزي او چې کله استادو د عبادت ته اراديو اترې په بیا ب####استه زوګه ده ګناہوں دې را ديتا الله دې متعاسف معاف کړ بیا د زمان غسلو د اصل الوت چې سلو زنګ الوت په دې باندې ځلولې او زنګ الوت اوس په نهلې ب#### پړې روان باندې اچي تاسو له حمد ایک اپا قدم نشته بدل شیطان وو کار کول اوله طریقات عبادتونه مراقبه ومطلقه داخل خواه ولو نسا یو مسلمان او مومن و یو بناك مبتلال بناك چونکی مومن در مسلمان عشق اللهی او عشق نبلي صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و جه ګناح او تطوبه کول دا ګناح نو په خود پکار دا اراده یې او شیطان دې شنو کوي چې دا ګناح کول خطا ورو زه که شیطان ته دا وتہ دا چې دا, دا, دا, دا, دا مؤمن دا او دا مسلمان باندې ادي سره د او د اسلام نعمت دا او دا خبره ما سره چې ته هم نه مې چې ګناح کار ته یو پسم دی دا سیس ولا نو شیطان ډیر نه خطرناک حربې استعمال کوي اسور کوي یو یقیني دا دونه بختار توونه مستلتقال خلک ته سماوات ته ووباسي نه نسې شي ویني دا خبر بلاس و باسه اوسه او سبا چې راځي بیا نو مره بل او دز ان انسان ته په ویت د ژوند حضرت اشرف علی تعالی رحم الله انسان میاه فتنه الگیز حربه سمس کی راځي علاوه نو سماحت او مواسیهونه ډېر خپ بڑا س خو با بڑا اچې به مثال ورکړم بيدا ګونا نه ګونا د دې مثال د سیدا له تد خارج بیماری او د خارج بیماری به یو خارشي سړی معلومه دي دا چې څون دا بدن غړي مزور ورکړي ارضی تر اوسه د بيمارۍ زیات کی کم ځکه که ته جناسیه واخله جوش کرا له ګناه د پښانتان د خارج پر شالې دا چې څو نړیر کې دوه نړا مزه درکې دوه نړیر پڑھکا وکې او بيماري ور سره ټیکی نه خ شیطان د تحرمت درکې تمر صلوات او مغباسو بلان په توګه او بس څه شي جلدې کرو ګډه نه خو سمسې راځي یو سلامانه او موونې د شیطان د مسؤولیت وجهنه یو ګنا رازې ګنا چې ګنا وي خو یا څو مومي دی الله اجل له حضور کې به ودرېګا مر سره ولا سره سر اسلام کوي خدا او بدلا نه توبه خو ډېر متکا ده ګنا ده دا خو نه کول دی الله د هغه د پخې مخالفت ده الله اجل له ده الله حبيب خفه کولي ولنه كولوا صره شيطانم طيب بيني غنا بدكار ولكن يا اصل غناؤك باتبوبه وباس او دو غناؤك اول او سره ایله هغه انده ما او دنلون دمراج او په دم سره په عمل سره د ما او دنلون زهره د یو انسان د بدن نه او او دا سره ایله چې اوس الی باز په دې مار باندې په لن باندې ځان او چی چا او چې کنه مخه او دا یې نه با ما سره عمل دی. دند او پاسل دی یا پاسه صح او نو پاسه تاسو سوي چې په ما له رمضان باندې بي وقوف دی دړي له دی وقوف دی لوی احمق دی ورې احمق بالکل امتیاز دغه شانتہ ګنا کرل د توبه په لروسی باندې چې بیا ته تو فرق حامل امام رسول بیا قل چې په ګناه ناوائی چوبیا بطوبه و بازا ولی که ریسی کنانیو کرا اللہو دانی کنیم پای غمار کو دی خخم نم که ریسی در بنان آباد اللہ جن نجرل تا تا تا توبیت توفیق در مکی که ریسی دی اللہ پا او دی اللہ جن نجرل قصد پا آنی آناز بانیوی چه تا تا توبیت توفیق سل کی او که ریسی تتوبه و بازا دیر خلیت او جاری، ولیکن دیالا جدو قهر و غزب، تاگی انداز باندیوی، چه بتا بانده اللہ درحمت و روازیه واندیو، صلی اللہ علاقه قبول لکی، ولی آزا، گناہ کول، دا توبی پا بروسیه باندیو، دا اتسی هرمان کبتا، لکا پا مارد او درم باندزان چوچد، عمل او دا دم پا بروسیه باندیو، جو شفیسا مبارک و تعالی کلیل انتتاب، امود بزو... ترناست او صدقه حولود دارو فى خيار! اذا فرمان! اذا ما ایا منوفر ا 없는 م Pleaseuh 비ішم سترف Meeting نام او خ climb see اذا ما او ب 이�گل اظنان مظلطاء researched اذا ما نقول自己 اختأ Hamvis these times when one went over there ته دا لارجین درالار فاستور کی می کورون استور وکړه باریک مس سیس پکارده جون کی تیاله د شپه له هوه را سیزره علاه وتشفیصا فالوی ما ما طول څه ده زمما لړنهونه چي چي چونګې ما نه نه پر دا استوره چې زلي ګل کو نو دي ټول کې به خلل واتی شي نو وتشفیصا فالوی ما ما طول ځکه ماته د ستا م یادا چې دا بیا د پواستۍ باندې ز او دا د عالم دی خبره موږ سره د ستا چې د مال لړم هغه زهر ور باندې کوباش لا لا هغه په ستر کې او او چراده متصفی صاحب الله علی ساتو ایت د عثمان صاحب په، څه ځو خللا مو چې چل، څه خطر شباله ده په اول شپه متصفی صاحب په توې حدود اجراشت ده د ماځه استعمال کړل خو لیکین زهر اثر ختم نشول او نه زهر لاغه زهر د چلو زین راووتل سمجھ کړه له دې نه دری خبرې مونته یا دات چې غلطی خبرې کول پکاله بڑا مولا نخلورته یو ته بعض خلا په او دته تا وې چوسه او دته نو لوی خبره کول لافي وهل فقوت او تلاق وې دغه وخت خبره اخلي کوته که دا و چې جنه علامه سبب دي ګار کې زه به تم در پاله آچم با ته خبره کوله د تلاصرې امتحان الله چې دنیا کیسونه سېونه دي دوايي دا علاج دا دمداس ته هغه چې کوم آسان دا هغه الله چې ضرورت اجازه یې پرې کړو تعالی دا الله جل جلاله اجازه یې پرې کړل چې الله وحده هغه کار نکي چې تعالی خو غني هغه کار نکي درې ما خبره ما خبره چې د ما ته څه حق میراشه ګنا کوي هونکه ول چې بیا به زه په ټولوه ما پر اس کې باندې دا سه هم عقد تا لکه سړی په مال لمبني چی او به یې دای نه چې ما بچی ته عامل پچته دمګره دم کې دا زار ورچو سمجړال الله دې عامو ته شکر او سبحانه